Ліве ж свавільно втелющилося в ясно-білий, зітканий зі снігу екран за шибками вікна. Буцім на нім ось-ось мали демонструвати восьму серію «Тарзана». По екрану ковзнула синя тінь її пальта і тінь зеленої шапочки і кисників. «Я вже стояв на ногах, я вже біг, забувши про журнали, про бібліотекарку», бігу совуючи в рукави тремтячі культяпки рук і ненадибуючи рукавів куфайчини. Вона була по той бік вулиці, за юрмою лижників. І я побіг на вздогінці, не чуючи під собою ніг, що гупали обмерзлий наст немов кувалда. Я вже був майже поруч, захеканий і щасливий. Коли вона озирнулася, та дихнула на мене холодом насмішкувата подивованих очей. Я відчув, як мені все холоне у тілі, і тільки сором, мов бджолине жало, наскрізь проштрикує мозок і пече, пече, пече. Я раптом ніби подивився на себе з боку її тверезими очима. Спітніли від бігу, Пухкощокий, керпатий хлопчисько в сірій куфайці, бавовняних штанях і рудих шкарбанах, носи яких задерлися і зазирають моє розпашіле обличчя. Земля розчахнулася піді мною, і від сорому, ніяковості та власної жалюгідності я поволі провалювався крізь землю. Потайки, радіючи, що гину, на її очах. Дівчина мовчки повернулася та пішла до автобусної зупинки. І поки я вишпортувався в землі, поки приходив до тями, після нищівного погляду, автобус ковтнув її, брязнув залізними губами і покотив поражево-коричневій посипаній піском вулиці. Сонце закипало на шиферних дахах і червоно скрапувала з буруляк на сніг. По бруківці стрибали на стовбурчені горобці, бралося на мороз, на ніч, на самоту. Це було давно знане ще, відколи я закохався вперше в учительку. Тривожне, щемке і водночас солодке відчуття самотності в безкрайому, безмірному світі. Там, у Пакулі, я забирався в кущ Барбарису і плакав, слухаючи, як тужно шерхотить з осокорів жовкли листя. І в Ірії мені стало раптом надто вже просторо і незатишно. Мене гнітив і галас замерзлого вороння в гаю над стрижним, і перегуки лижників на заметах, і деренчання автобусів і навіть човгання моїх фезеенівських ботинків з металевими блямбами. Я тугою подумав про свій закапелок. Піч солом'яників, де можна з головою накритися материним рядном і страждати наодинці з собою. Бо я вже знав зі свого невеликого життєвого досвіду, що любов – це страждання. І я поспішив на солом'янку. З соломяники, солом'яників клубачів чорний і густий, як смола дим. Тітка Дора в цей час мала бути в пивниці, а дядько Денис, підірвавшись, коли брав на пупа собакареву гору, лежав у лікарні, і мені не спадало на думку, хто міг палити в печі. Шиби кухонних вікон буряково жевріли, а за ними на тлі підсвічених пічних челюстей. Манячила худай висока мовтичина в довгій темній сорочці на випуск постать діда Єврася. Останні дні дід Єврась зранку до вечора тинявся по обістю, зазирав у кожен куток, розгрібав сніг під парканом і збирав порожні пляшки, банки, навіть скалки віконного скла. Відтак усе те товк у ступі під сараєм і просівав на решето. Баба Одарка місила глину, буцім заходжувалася серед зими тінкувати хату.